Був там серед найхоробліших. Плакав, коли довелось залишати рідне місто, чуємо тихе від ветерана, за те яку радість пережив, коли знову з'явився на сапун горі переможцем. Він і не приховує, що вдачу має дещо сентиментально. Сльоза блищить у його очах. Рука не хоче відпускати руки. Вітайте ж там нашу рідну землю. Доки зникнемо між горами, все бачитимем гуртик людей на березі океану, що не розходячись усе нам махають прощально руками. Перебуваємо в тих місцях Португалії, де у пошані народне мистецтво, де художній смак людей вбирається в яскраві національні шати, де ледве чи не кожен прагне бути діяльним учасником барвистих народних свят. Дуже популярний серед португальців особливий жанр пісні, що зветься фаду. Здається, ці фаду, що виконуються під гітару, близькі до фольклору. У них багато щирості. Пісеньки цього жанру користуються неабиякою популярністю серед мешканців передміст, серед демократичного люду. Ось перед нами виступає своїм репертуаром ансамбль гітаристів. Учасники його – місцеві робітники та селяни з довколишніх сіл. «Новий штрих» і «Життя сучасної Португалії». Усі вони в сніжно-білих сорочках, обличчя зосереджені, сповнені гідності і задуми. В колективі дорослих виступає разом з батьком і маленький соліст, хлопчик-сопілкар. Личко в нього, як і в дорослих, серйозне, одухотворене. І коли після короткого концерту наша делегація, дякуючи за люб'язність, звертається до учасників ансамблю словом «Добрих побажань, то видно, як жагливо ловить кожне слово цей юний сопілкар по імені Мануел. Уперше він зустрічається з людьми з далекої країни, уперше чує слова дружби, та почувається, що вони йому дуже припадають до душі. Бо коли настає час розлучатися, то хлопчик сам підходить до нас і, довірливо дивлячись у вічі, подає на прощання руку жестом дорослим, мужчинським. Будуть і після того ще дороги, нові знайомства і нові хвилювання. Відкриватиметься нам країна своєю багатою історією, культурними цінностями, Відкриватиметься народ доброзичливий і трудолюбний, який, відкинувши нав'язану йому реакційними силами ізольованість, дедалі глибше усвідомлює цінність найвищу, потребу і вміння жити в дружбі з іншими народами світу. Постала перед нами країна, яка знала жорстокі часи, і перед якою лише нещодавно розгорнулися простори майбутнього. Природа була щедрою до цього народу, дала йому плодючу землю, сприятливий клімат, оббиває схили його ланів та виноградників чистими океанськими вітрами. Та все ж найбільш вражаючим для приїжджого буде тут бачити, в якій значності Явив себе серед цих ландшафтів невсепущий багатовіковий труд людини, як уславлює він себе і в могутніх акведуках римської епохи, що, єднаючи крутояри, стоять ніби вчора збудовані, як утверджує себе чесний людський труд і в досконалості доріг, і в розкинутих всюди оливкових гаях, і в зразково доглянутих виноградниках, і в рідкісної краси трояндах, що їх побачите і в саду президента, і на садибі сільського трударя, і на мурах стародавнього замку, де вони аж на шлях стікатимуть зі скелі своїми квітчастами.